la llurta urbana, això és Radio 77 i aquí estem una altra vegada avui vos llegiré uns fragments de l'In Margulis avui xerrarem de biofísica i un poc de bioquímica també tal vegada i, I això vos llegiré uns, uns fragments a veure si vos semblen interessants a veure si vos duen a a pensar una mica i a despertar a més encara aquesta curiositat que no s'atura mai. I aquí vols bé una mica més de música uh, i després tot d'una on anem. Amb, amb Lynn Margulis, uh, una biòloga de reconeixement mundial que se va morir uh, a finals de l'any passat i tenim en altres un llibre que se diu Un uh, que és el 16, i tot i que així sembla un... Pues això que xerra dels de orígens de la sexualitat, i és així, el que passa que des de la nostra perspectiva ens pensem que la sexualitat és la base de la procreació eh, a nivell biològic, en i veurem com com és un concepte molt més ample que això i ba, a poc a poc anirem desgranant. Uh, L'In Margulis entén sa, sa, uh, setxa com, uh, com una, un intercanvi de material genètic. Això ampliaria molt més el concepte de setxa no només en la procreació d'animals, plantes i inclouria la se sexualitat bacteriana i la se sexualitat dels fongs, dels protoctistes. Eh, al principi de conèixer tots aquests plantejaments em vaig sorprendre molt. Em eh, vaig pensar, bueno, això de sexe bacterià, d'acabar això, no? I després vas llegint i dius, eh, mira, interessant, molt interessant. Però bueno, ara escoltarem una mica de música d'Armènia, escutader i després mira'm uh, amb ses idees més espaces però que no ho són tant Començarem un subcapítol, del Capítol primer, que se diu Fluxos sensuals. El coneixement científic de les permutacions d'energia, tret d'unes quantes generalitzacions apropiades, com ara tot flueix, del filòsof grec Heràclit, va començar amb el desenvolupament prometedor de la termodinàmica al segle XIX és important seguir el fil de la història que va permetre l'estudi modern del flux de calor. Al segle XVI, Galileu va inventar el primer termòmetre rudimentari conegut i al segle XVII, el químic anglès Robert Boyle va ser el primer que va recollir gasos i hi va experimentar. Va mostrar com l'aire es podia comprimir i va assenyalar que, de fet, l'aire està format per partícules entre les quals hi ha espais. En el seu llibre d'Eskeptical Chemist del 1661, passant de l'alquímia a la química, Boyle va demostrar que el volum d'un gas és inversament proporcional a la temperatura i a la pressió, i això li diuen llei de Boyle. Boyle sabia que les partícules d'un gas no poden ser estudiades separadament. No obstant això, se'n pot predir el comportament a partir de mètodes estadístics el fet que Boyle considerés els gasos com a agregats de partícules, més que no pas com a partícules independents, va trencar conceptualment amb el determinisme estricte de la dinàmica de Newton. El físic francès Nicolas-Léonard Sadi-Carnot, eh, del segle XIX, mentre es provava de millorar la màquina de vapor, <coughs> va descobrir que l'eficiència màxima depenia de la diferència de temperatura dins del mecanisme. Va ser el primer a quantificar la relació entre calor i treball i se'l considera el fundador de la termodinàmica moderna. Els seus descobriments sobre la conservació de l'energia, encara que és impossible convertir tota la calor en treball, segueixen assent les afirmacions més clares del que actualment coneixem com a primera i segona lleis de la termodinàmica. La primera llei de la termodinàmica es refereix a la quantitat. En un sistema tancat, la quantitat total d'energia, siguin quines siguin les seves transformacions, es conserva. La segona llei de la termodinàmica es refereix a la qualitat. En un sistema tancat, l'energia de més qualitat es perd inevitablement per fricció en forma de calor. La ratificació de Carnot sobre l'erosió forçosa de la qualitat de l'energia va ser la primera notícia científica que va tenir la humanitat que l'univers no és simètric en relació amb el temps. Els processos complexos, la mateixa vida, tenen tendències i direccions. Tal com veurem, el curs evolutiu cap a la complexitat incloent-hi el sexe dels humans amb els seus milions d'anys d'història depèn probablement de simetries del temps basades en la termodinàmica. Tot i que estava equivocat, Carnot creia que la calor era un fluid invisible, Creia que la font d'energia era el moviment de caiguda de la calor, de calenta fred, com una cascada que cau de cop en una roda hidràulica. Com molts químics de l'època Carnot va prendre el concepte de calor del químic francès Antoine Laurent Lavoisier, del segle 18, que havia mostrat que l'aire estava format principalment per dos gasos diferents, oxigen combustible i nitrogen no combustible i les acurades mesures van marcar la tendència de la química moderna. Al segle XVIII, el científic escocès James Black també va tractar la calor com un fluid invisible. El terme caloria, la quantitat de calor requerida per elevar un centígrat de temperatura un gram d'aigua, segueix sent útil, tot i que el concepte de calor com a fluid ha estat substituït per la visió moderna segons la qual la calor és el resultat del moviment dels àtoms. Un famós experiment va marcar el pas de l'antiga visió determinista de la calor, com una substància fluïda, cap a una visió moderna de la calor, anomenada mecànica estadística, com a resultat de les probabilitats d'interaccions entre àtoms. Al 1871, el físic escocès James Clerk Maxwell va suggerir la idea d'un imaginari dimoniat, el dimoni de Maxwell, que vigilàs la porta entre dos compartiments d'igual temperatura, de manera que només deixàs passar, d'un costat a l'altre, les partícules que es mouen més ràpid per augmentar la temperatura de l'altre costat. Realment, com, a, com, com en la perspectiva anterior, no era veritat, com no ho era que la calor fos una substància que només podia fluir d'un cos débi a un de fred. En algunes circumstàncies, no obstant això, altament improbables, un cos fred al costat d'un decalent es pot refredar més. Ja abans de la mecànica quàntica, la termodinàmica havia enderrocat bona part del temple del, de del determinisme de Newton, substituint inevitab inevitable per probable. Al mateix segle, Josep Louis Gué-Lussac va demostrar que la pressió d'un gas augmenta o disminueix una d'una a 273 vegades el seu valor inicial cada cop que augmenta o disminueix un grau centígrat. En teoria així, a 273 graus centígrats, és a dir, a 0 graus Kelvin o zero absolut, es preveu que tota l'acció molecular cesi quan el gas ocupa un volum zero. Tanmateix aquesta extra extrapolació, més tard considera part de, considerada part de la tercera llei de la termodinàmica, encara no s'ha pogut demostrar experimentalment a causa de les dificultats tècniques inherents a l'assoliment d'una temperatura tan baixa. La termodinàmica clàssica, o termodinàmica d'equilibri, a partir de les observacions anteriors sobre el flux de calor cap a la mecànica estadística basada en la probabilitat dels àtoms, estudia sistemes tancats de flux d'energia. El físic alemany Rudolf Klassius, eh, també del segle XIX, va introduir el terme entropia com una mesura de la conversió unidireccional de la energia en calor i en fricció en un sistema tancat com aquest. Més tard, a partir dels seus coneixements matemàtics i basant-los parcialment en la mecànica estadística del físic escocès James Clerk Maswell, el físic austriac Ludwig Boltzmann va explicar la natura unidireccional d'aquesta conversió i ho va demostrar cartografiant les partícules de gas distribuïdes en dues cambres. Hi havia molts més estats desordenats, és a dir, una barreja de partícules en diversos estats, que estats ordenats, és a dir, una barreja de partícules en un nombre limitat d'estats. En altres paraules, hi havia moltes més maneres de distribuir les partícules uniformament que irregularment. Sa probabilitat era escoltar des desordre, sa barreja i sa dissipació. La coneguda segona llei de la termodinàmica, que a la natura es manifesta en la mort, afirma que el desordre, entropia, de tot sistema tancat ha d'augmentar. L'estat probable de les partícules és aquell estat en què la seva energia no concentrada és de poca utilitat. Sa calor, per exemple, no té cap utilitat comparada amb la llum del sol que la genera. Fins i tot aquesta visió termodinàmica clàssica rep crítiques. Hugh Price, filòsof australià amb coneixements de física, argumenta que la visió asimètrica del temps, inherent a la termodinàmica, és inconsistent amb la mecànica clàssica de Newton i que s'hauria d'abandonar. Price apunta que la possibilitat dels futurs estats de desordre és, des de la clàssica visió simètrica del temps dels físics, compensada per la probabilitat de desordre del passat. D'acord amb la versió popular de la cosmologia moderna, és a dir, el model inflacionista de l'univers, una mica abans del Big Bang, la matèria es distribuïa d'una manera extremadament uniforme, és a dir, ordenada. Tot i això, segons les teories sobre l'actuació de la gravetat sobre la matèria, per exemple en els col·lapses estel·lars coneguts com forats negres, l'estat més probable de l'univers primitiu hauria estat més agrumollat, és a dir, desordenat. Si tal com suggereix la radiació de fons de microones, la distribució de la matèria en l'univers primitiu era uniforme, què va fer que es produís un fet tan improbable? Si Price no s'equivoca i les lleis físiques són simètriques pel que fa al temps, el cosmos hauria de ser més probable i desordenat independentment de la direcció en què ens moguem. Naixem, mos reproduïm sexualment i morim, però el procés no és invers. És difícil, si no impossible, concebre l'evolució, menys tinguda en la vida diària, sense una direcció temporal. El debat és molt antic, tal com, com, tal com confirmava la diferència entre la visió del filòsof presocràtic grec Heráclit, que sostenia que tot canvia, i la de Parmènides, que creia que l'ésser i la raó són reals mentre que el del fet de convertir-se que és percebut pels nostres sentits en diu il·lusió. Les paradoxes de Zenó, que era alumne de Parmènides, demostren que per lògica el moviment no existeix. Plató, que va dedicar un diàleg a Parmènides, també sostenia que la darrera realitat és eterna, considerant que canvia, mentre la percebem a la Terra. És una ombra imperfecta del món etern de les idees. Però no sembla que aquestes crítiques de la simetria temporal siguin aplicables al món de la vida real, on el desequilibri termodinàmic se'ns apareix com un dels marcs teòrics més entenedors. Hi ha dues grans diferències entre la termodinàmica clàssica i la termodinàmica del desequilibri. La primera és que la termodinàmica clàssica estudia estructures on la complexitat disminueix, màquines que perden la capacitat de treball mentre que la de termodinàmica del desequilibri estudia entitats incloses els éssers vius que augmenten de complexitat i guanyen capacitat de treball La segona diferència, fonamentalment vinculada a la primera és que la termodinàmica clàssica estudia sistemes tancats i aïllats mentre que la termodinàmica del desequilibri es fixa en els sistemes oberts Els sistemes tancats estan pensats per incrementar matèria la matèria, per contra, flueix a través dels sistemes oberts. En un cos viu, per agafar el primer exemple, la matèria s'incorpora al sistema en forma de menjar. Beguda i aire, i després, un cop transformats, s'excreten en forma de residus. Tal com deia l'ecòleg Eugène Odum, de la Universitat de Geòrgia, en els sistemes oberts, parlava de la vida, la matèria circula i l'energia es dissipa. Excepte pel que fa als nous meteorits, el complet sistema de la vida sobre la Terra a la biosfera és un sistema tancat. Els raigs còsmics i la radiació solar entren al sistema però en general la matèria no. En canvi, els organismes individuals estan oberts tant a l'energia com a la matèria que flueixen a través d'ells. Naturalment, les funcions vitals bàsiques menjar, respirar, excretar, alsetse confirmen el nostre estatus de sistemes termodinàmics oberts. Probablement no és cap coincidència que els plaers més naturals, com ara fer l'amor, tenir un orgasme, esternudar, beure, menjar, defecar, orinar, prender el sol, suar i fins i tot sa música i la visió, com a plaers estètics del so que penetra la nostra oïda, o com a ones de llum que ballen entre les ninetes de les nostres pupiles per crear impressions visuals darrere les nostres retines. Tendeixen a estar relacionats amb obertures i fluxos. El jo és el jo a causa del tancament informatiu. Pensam i mos referim en altres mateixes com a entitats diferenciades. Mos posam noms i després els guarnim en números i títols identific identificatius. Doctor, ministre, advocat, professor, etcètera per fa de la relativa independència i la separació que hi ha entre nosaltres. Aquest tancament ets, s'exerba en el cas del caràcter individualista nord-americà, però aquesta idiosincràcia tendeix a prejudicar la nostra percepció contra la realitat biològica fonamental que som sistemes oberts, l'existència dels quals depèn molt de dels fluts d'energia i de matèria que els travessin. A més a més... No tan sols som termodinàmicament oberts en la nostra activitat sexual, sinó també a nivell d'informació. La nostra existència, encara que no la de tots els organismes, depèn de la combinació de DNA, que prové d'ambdues fonts parentals de DNA. Així, no només som energèticament i materialment oberts, sinó que també ho som a nivell d'informació. Per seguir evolucionant, ens obrim agents nous. A més de sistemes oberts i tancats, la termodinàmica defineix també sistemes aïllats. Els sistemes aïllats són tancats no tan sols a l'entrada i sortida de material, sinó a la pèrdua o entrada d'energia des del sistema o cap al sistema. Sense font d'energia a partir de la qual treballar, els sistemes que anomenem adiabàtics, en els quals es basa la termodinàmica clàssica, tendeixen a aturar-se. L'extrapolació de la tendència dels sistemes aïllats a l'extinció permet la noció de mort tèrmica de l'univers, la idea que l'univers seguirà reaccionant fins que totes les estrelles s'hauran cremat i es converteixin en un erm còsmic de temperatura uniforme, avorrit i sense vida. Tanmateix, l'astrofísic Freeman Dyson assenyalava que aquesta conclusió era cosmològicament prematura, les mateixes estrelles són lluny de l'equilibri, malgrat els 15 milions d'anys d'evolució còsmica. El que anomenem univers pot formar part d'un sistema obert més ampli. L'evidència necessària per extrapolar el nostre destí còsmic segueix incompleta. La termodinàmica del desequilibri va ser la primera ciència que va tenir en compte la complexitat. Una figura clau de la termodinàmica del desequilibri és el, físic be el, el químic belga d'origen rus Ilya Prigogin, que va rebre el Premi Nobel per la descripció matemàtica del comportament de les cèl·lules de convecció de calor, de les reaccions químiques de vida llarga anomenades rellotges químics i d'altres sistemes no vius naturalment complexos que va classificar com a estructures dissipatives. Tal com va assenyalar Prigogin, aquests sistemes disposen d'una mena de memòria la seva forma madura depèn molt de les condicions inicials, recorden la dissipació d'energia dels sistemes vius, però el temps de vida de les estructures dissipatives de Prigogin, mesurat en hores, és extraordinàriament curt comparat amb les cèl·lules bacterianes, les cabrioles sexuals dels protoctists i el cos dels animals, tots els quals formen part d'un sistema viu i únic que es dissipa contínuament d'una manera cíclica sobre la terra i que fa més de 3.500 milions d'anys que existeix, la biosfera. En els sistemes oberts com en els sistemes vius, és molt difícil mesurar l'entropia. També sembla que les estructures dissipatives de Prigogin van associades a una tendència a mostrar una asimetria segons la direcció pel que fa al temps. La dissipació, l'adzauriment i l'esllanguiment fins a l'estat d'equilibri la direcció asimètrica formalitzada en la segona llei de la termodinàmica poden ser el destí de l'univers, però, paradoxalment, en el procés d'arribar-hi, és més probable que produeixen estructures que incrementin la complexitat que no que la disminueixin. A vegades, però, quan es produeixen fluxos d'energia, apareixen espontàniament estructures sorprenentment ordenades. Aquestes estructures tenen, naturalment, la funció final de produir desordre i obeir així la segona llei. L'aclaparadora facilitat amb què es crema un llibre, es desendreça una habitació els desmunta un trencaclosques, ens recorda que, pel que fa a la creació, construcció i organització, fins i tot l'ordre, genera desordre. Això és evident quan tenim en compte el desordre, la brutícia, la contaminació i la quantitat mitjana de menjar i excrements que un animal, per no parlar de la civilització industrial, deixa al seu pas. L'ordre local, com l'estrès de Prigogin, produeix necessàriament desordre. Cap procés, ni tan sols la vida, no és exempt de la segona llei. L'especialista en termodinàmica Harold Morowitz, director del nou programa d'Història i Societat de la Universitat George Mason, explica la segona llei de la següent manera. La tendència de l'energia de, de, de passar a ser distribuïda aleatòriament de forma cinètica entre les molècules és la base de la coneguda segona llei de la termodinàmica. Hi ha gairebé tants anunciats d'aquesta llei com estudiosos de la termodinàmica, però tots ells transmeten la idea que en un sistema aïllat l'entropia augmentarà. Així, la calor flueix d'un cos més calent a un de més fred, i les molècules es difonen d'una concentració més alta a una de menor. Un sistema que es mou cap a l'equilibri assumeix l'estat de màxim desordre molecular d'acord amb les condicions en què es troba. En l'equilibri tot és completament homogeni i no pot passar res interessant. Encara que a causa de l'èmfasi que posa en l'augment del desordre sembli que la segona llei contradiu l'evolució de la complexitat de la matèria vida, viva, de fet, proporciona una explicació més profunda del comportament de la vida. La complexitat de la vida equivale a una tendència igual, si no més gran, a produir desordre, calor i entropia al seu voltant. El sexe, cada cop més, més proper al procés de a partir del qual la matèria viva s'autoperpetua, té una relació dual amb l'augment del desordre anunciat a la segona llei. D'una banda, per a molts organismes, inclosos els humans, i altres animals de la mateixa família, el sexe ha passat a ser una faceta obligatòria de la reproducció. En l'ordenació de les còpies vivents a partir de la reproducció de matèria viva, la reproducció sexual accelera la producció de desordre, perquè la complexa organització natural d'un ésser viu implica inevitablement més desordre per compensar la seva organització. D'altra banda, en un univers que es dirigeix cap al desordre, la reproducció de la matèria viva mai no serà perfecta. Dins el marc de la reproducció animal, el setxe és un exemple de la tendència natural de tots els processos a ser imperfectes. Per tant, el setxe tant protegeix i evita la integritat de la matèria viva com l'acorda amb la segona llei de la termodinàmica. Un principi que no tan sols governa la matèria viva i la morta sinó que ens ajuda a explicar l'existència de la matèria i el seu comportament. All uh right. -huh. I ara a un altre subcapítol d'aquest mateix llibre que se diu que és el 16 de Lynn Margulis i d'Orion Sagan. Al principi m'he deixat aquest segon autor. Uh, Lynn Margulis és biòloga, d'Orion Sagan és filòsof i és fill de la primera i també fill de Carl Sagan. Uh, es va fer famós amb aquella sèrie de documentals que se deien Cosmos, que potser els heu vist per qualque banda. Bé, seguim amb un altre subcapítol, del capítol primer, i aquest se titula La natura del desig. Aquesta discussió comença amb l'especulació sobre quin lloc ha d'ocupar el setxe dins d'aquest univers físic. En, en tancar aquest capítol obrim el llibre amb la idea de que la natura té i ha tingut sempre una finalitat. Fins i tot abans de l'evolució de les primeres formes vida vives, fa uns 4.000 milions d'anys, la natura ja tenia una mena de voluntat o de desig. Molt probablement d'una manera inconscient, tal com es confirmen totes les demostracions de la segona llei de la termodinàmica, la natura vol arribar al seu final. Com ja hem vist, la reproducció de la vida produint ordre origina confusió i produeix desordre en forma de calor i entropia en determinats llocs. Pel que fa a nosaltres, durant centenars de milions d'anys, la reproducció humana tan sols ha estat possible a partir de la unió basada en el gènere a través del victoriós esperma que fecunda els òbil els òvuls que esperen i el consegüent creixement de l'òvul fecundat per divisió cel·lular dins l'animal adult. La matèria viva és un tipus peculiar dona de gradient que és capaç de continuar indefinidament gràcies a la informació química que porten les cèl·lules que contenen DNA. De la mateixa manera que nosaltres som matèria que contempla la seva pròpia evolució, és possible que com a éssers sexuals representem el cosmos, coneixedor de les tendències creativa i destructiva. El set és el començament i el final d'aquest metacicle de la química del carboni que coneixem com una I majúscula. Això ben bé no sé... No sé per què és que bueno, eh, ho diu, però bueno... Ho diu, sapòstia és que diu, però no sé, una I majúscula. Bé, la nostra pròpia identitat individual, malgrat la repetició imperfecta, semblant però no idèntica, de la nostra forma en el mirall generacional de la nostra nissaga. En, en experimentar l'atractiu o el plaer sexual, et significa amb una interrupció còsmica més important que la mateixa vida actuant segons el veritable sentit de la segona llei de la termodinàmia. Per la degradació de l'energia en forma de calor a l'espai col·laboram en el desgast del sol, no exactament quan suam al dormitori, sinó en donar una oportunitat a l'univers perquè repeteixi la nostra forma tan bé com pugui. A causa del seu antic lligam amb la reproducció, els nostres actes eròtics, conscients o inconscients, porten a terme les finalitats de la natura. L'objectiu inconscient de la natura és aconseguir la seva estabilitat, l'estat de màxim desordre al que més s'hi acosti característic de la interrupció del gradient. A més a més, tal com, la, tal com mostren la formació dels dels tornados, les cèl·lules Benart i la matèria viva, la natura depèn de la formació espontània i molt improbable d'estructures meravellosament dissenyades que ballen rítmicament i són materialment cícliques per assolir l'estat final més probable, el desordre. En altres paraules, sembla que tots els nostres desig i objectius, des del desig momentani per un bombó fins al desig ardent per l'amor més gran de la nostra vida, reflecteixen tendències inanimades vinculades a la segona llei de la termodinàmica, ja implícites abans que, abans que es manifestés la vida. Els éssers vius, que es reprodueixen sexualment, que són capaços de multiplicar-se a partir de si mateixos, no tan sols aconsegueixen finalitats biològiques, sinó també físiques. Es podria dir que l'univers està en zel, en desequilibri, com a mínim, des del darrer Big Bang el cosmos romandrà així si no és que es tracti d'un sistema veritablement aïllat dels que estudia la termodinàmica clàssica. En aquest cas s'aproparà inevitablement a l'equilibri, si és que mai se s'assoleix completament. El plaer sexual ens fa coneixedors de la nostra inclinació, una mica peculiar i contradictòria, a assolir i no assolir un final simultàniament per fer d'avallar el gradient entre amb i conservar-lo per fluir més endavant. Amb dos desig, de satisfacció i conservació, acumulació i despesa, reflecteixen el dilema de la matèria viva pel fet que requereixen una font d'energia, però desapareixeran si això exaureix completament aquesta font d'energia. Lluny de l'equilibri, els sistemes vius no són independents, sinó que tan sols existeixen si s'acosten prou a la disminució necessària de les fonts d'alta energia. Els éssers vius que sobreviuen després de ser refredats prop del zero absolut estan no morts. Tanmateix, donau-los menjar i energia i reviuran. Si reescalfam i humitegem els bacteris congelats i dessecats, les espores, els cists i altres formes vives d'orments reprenen el seu metabolisme. Normalment, aquests experiments criogènics suggereixen que hi ha una correlació entre el grau de vigoria i la proporció d'energia i el flux de matèria associada a la capacitat de suportar el flux. Potser aquí, en la situació còsmica de la vida com una ona de gradient, podem baslumar les bases materials per a l'estructura psicològica del desig i la tensió entre la gratificació instantània i la reticència prudent. La paradoxa de la vida, inclosa la vida sexual, és que la mateixa frustració del desig per assolir un objectiu final ajuda a prolongar-lo". Bé, d'aquest subcapítol acaba el capítol primer, si vos ha agradat ja us en llegiré més, no passeu pena. Uh, en definitiva, el uh, que ens ha estat dient aquest text és que uh, l'univers uh, segueix una mica les lleis de sa compensació i i allà on es genera ordre, es genera desordre per compensar i ja serà així necessàriament. La uh, nostra societat superindustrialitzada que requereix d'infinitat de, de processos ben coordinats i ben sincronitzats, és a dir, un ordre extraordinari, uh, Lo que fan és generar quantitats immenses de desordre fora d'aquest sistema ordenat és a dir, els espais urbans que intenten controlar i ordenar també els espais rurals per garantir la seva subsistència, a la vegada generen un, un desmantellament i un desordre generalitzat de les formes tradicionals de vida pagesa com de la disponibilitat dels recursos. Uh, bé. Més manco ve, ve dir això, que tot està connectat des de les explosions estelars fins a la fecundació de òvuls i que tot participa de, en els fons de la mateixa energia i com a participadors de la mateixa energia eh, segueix les seves mateixes lleis que la regeixen. O sigui, si si estudiem la energia i es traiem un... Un algoritme de sinergia també estem traslladant, eh, bueno, estem traslladant no s'adona, nosaltres ho podem traslladar simbòlicament, ho podem observar, com eh, això també s'adona eh, a nivell micro i a nivell, a nivell de sa matèria viva. Uh, ara que he dit això de nivell micro m'ha vengut com un flash en el cap, uh, vos ho passaré... Ho posaré, no sé, a veure com poso, vos ho puc passar. Uh, me van passar l'altre dia un software que representa els ordres de magnitud. Els ordres de magnitud uh, vol dir que s'ho representat des de lo més gran que hi ha al univers fins a lo més petit. I ha, digués, Els nivells d'ordre serien conjunts d'elements de de tamanys equiparables, no? I llavors s'es pues, des, de, des de les galàxies i les supernebuloses i tot això fins a, fins a les parts de Saturn, és és alucinant, o sigui, la figura humana que, bueno, tal vegada la posseríem en mitj, està molt més a prop, bueno, molt més, sensiblement més a prop de dels ordres de magnitud macro, és a dir, està més a prop de la supernebulosa que de ses cordes d'electrons, de, de no? I bé, curiositats, ja n'anirem xerrant, i res, ara ja toca acabar el programa i com sempre vos deixarem Miquel Laboa, gran, gran músico i mejor persona que deien al nord i aquesta peça que se titula Izarre Nautza, cendra d'estrelles, recordeu que som això, cendra d'estrelles. La renalca e bilakatu zen bizigai Au certatikan gabean noiz baigina den guernai eta horrela bizitzen gera sortuztas sortuz gure aukera hedenik hartu gabe eginazgo az aurrera Kate horretan denok batera Gogor kiloturi gaude Izonak badu ingurulat bat benperatzeko premia Burruka hortan bizi da eta Hori du bere Ekin ta ekin bilatzen ditu, Zaiatze hortan ezingelditu, Jekintza eta argia, Bide ilunak enek ez aurkitu, Lege berriak noiz baiter ditu, Hortan jokatu bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izaneta, arremanetan zartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure zuztraiak lurrar ilotuz, bertatikan irautea. Esaren gudaz baietza sortuz, Ukazioa legaetza tartuz, Beti aurrea jo atera. Ez dadukanak ongi oidaki, Eukitzea zein den ona, Bere premiak betena Betivizi da gizona Buere zerbait bagera eta Gauden tokitik kemendik bertan Zaagaitezen ikusten Ammeteroak baztertu bertan, Xasizikikiak beingo zerreta bidde on bat aukertzen.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 Guzortu ginen, enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zugaitz arda U gazteak. Guzortu ginen, enbor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan idango duten, zuaitz arda askagazteak. Guzortu ginen, embor benetik, sortuko dira besteak. Urruka hortan idango duten, zuaitz arda askagazteak.